نيسير واجعل الاخلاصا في مقالي اللهم افتح قلوب سامعين واقول لكم بسماح كلمتي رباه رباه لا تجعلها صيحه في واد ولا نفقه في رمات اوصيكم كما ينبغي ان اوصي ان اوزي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته ايها الانزاء baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ikhwatul kirami tuko katika mwezi wa safar na mwezi wa safar una matukio mengi sana kihistoria ambao waislamu bila shaka hatunabudi kuyajua matukio hayo ili tuweze kwenda sambamba na tarehe yetu ya kiislamu miongoni mwa matukio hayo ambayo tunajifunza katika tarehe ya kiislam yanapotukana katika mwezi wa Safar ni mw, mw, hayo ni kama yafuatayo Mwezi wa Safar ulikuwa ni mwezi ambao kuna tukio kubwa ambalo ndio nilizongumzia katika hotuba yangu ya leo jaribio la Washirikina wa wamaka lakutaka kumuoa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Jaribio hili lilifanyika katika mwezi wa Safar tarehe ya 23 Lakini pia katika mwezi wa Safar kulitokea moja ya vita ikiitwa Ghazwat Al-Abwa au Al-Wadani katika lugha nyingine lakini pia katika mwezi wa Safar kulipendwa kwa Kisosti kilichokuwa kinaongozwa na abani ibni Sa'id a uh, kwenda katika mji wa Najdi kuatia hofu waleokuwa wanakusudia kupiga vita Uislamu wa lakini katika wakati wa safar pia palitokea hapa ambazo liwafika masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuna wakabila ku, ku, ya Arabu yalikuja ku yalikuja kwa ya mtume sallallahu ya na yakisema kwamba wameislamu yanahitaji masahaba wakawafundishe dini lakini uhalisia alikuwa si kweli bali ilikuwa ni njama ili waweze kuangamiza na pouua masahaba wa Mtume tukio hilo ambalo niongoni tukio mawili yanayotokea katika mwezi wa Safar linaitwa Arradi kule masahaba kati ya saba mpaka kumi lakini pia kuna tukio lingine ambao pia waliuawa Waislamu katika mwezi huu wa Safar waliuawa Waislamu 40 mpaka sabini na maarufu Tukio kinaitwa bئر mauna au kisima cha mauna ambacho uh, Kilipelekea masahaba wa kuuawa kwani kuna makabila kama vile kabila la th taquan uh, na usaya usaya lilikuja likataka masahaba wa mtume waende kuwafundisha dini na mtume akawatolea masahaba lakini wakaenda wakawaua wote na katika mwezi pia kuna Matukio ya maafa katika watu waliokuwa ni bora katika umma wa Islam miongoni mwa walio katika mwezi wa Safar alikuwa ni ni sahaba wa mtume ambaye ni ibn Yasir aliwawa katika mwezi wa Safar na kufariki dunia kwa Salman al-Farisi ambaye ni katika masahaba wa mtume maarufu na wa chama mungu na mwenye historia kubwa katika Uislamu lakini pia alikufa Muhammad ibn Abi Bakari mtoto wa Bakar sidiqi lakini pia alifariki dunia Imam Hasan ibn Ali mjukuu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kazaliwa katika Imam bakir ambaye ni katika kizazi cha Hussein ni katika kizazi cha Aalu Muhammad lakini vile vile alikufa Ruqayya ambaye ni binti ya Imam Hussein na kifo cha Zaid Zain ibn Ali na wengine wengi au waliofariki katika mwezi wa Safar. Kwa sisi islamu hatuna kujifunza katika tarehe yetu. Tarehe ya Kiislamu ina mambo mengi ya kujifunza na kulifanyia kazi. Kwani hatuwezi kujua matukufu. Hatuwezi kuwa na matukufu kamla, kama la hatujajua matukufu ya wale upita kabla yetu. Ana wao walichukua dini wapi na mtume na walichukua dini baada ya kufa mtume wakatuletea sisi kwetu sisi na wakiteza kutuletea dini huku ndio imekuwa na sisi leo ni sababu ya kusema la ilaha illallah allah muhammadur rasulullah kumepita mengi Kwa kwao mabwana wakubwa hatunabudi kusoma tarehe zao na tuweze kwenda sambamba nao ama leo tukiwa ni hotuba yangu ambayo ningependa kuizungumza katika Ijumaa leo ni hili tukio la jaribio la kumuua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ifahamike mtume alikuwa na maadui. Qur'ani imezungumza kwamba imejalia kila mtume kuwa na maadui ambaye ni binadamu na majini. Kwa hiyo kama hivyo ndivyo basi hata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pia na alikuwa ana maadui. Na hao maadui katika ardhi ya maka walikuwa na mikakati tofauti tofauti ilikuwa kuna mikakati ya kumvuta kimbinu kisiasa ili achane na ujumbe wake afate maoni yao ambayo tunaita mikakati mepesi yenye sura nzuri lakini kuna mikakati mizito ambayo lengo kuu ni kuondosha maisha yake ili aondoshe udhia katika yale ambayo wao waliona ni udhia kwani kitendo cha uislamu katika mgongo wa ardhi kitendo tenye kutukiza kwa makafiri toka wakati wa mtume Muhammad sa alaihi wasallam wa ulimwengu na unamalizika hichi kitendo hakiwezi kuwafurahisha makafiri ila al-abadi Allah subhanahu wa ta'ala anasema huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li ala ad kulli yeye ndio kamtumiliza mtume wake kwa uongovu na dini ya haki ili yashindishe dini nyingine wa haki ili mfumu wake huo juu ya mfumu mingine ya kimaisha na dini nyingine zilizobuniwa na watu jam, yapokuwa jambo hili linawakera makafiri sasa siku zote mtu akikereka lazima achukue yatua kwa hivyo kitendo cha mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku Kuubainisha uislamu katika ardhi ya maka kwa mara ya kwanza Makafiri na washirikina wa haki hatio kuwafurahisha kwa hivyo waliweka mikakati mbalimbali mbali ya kuhakikisha kwamba wanamdondosha mtume ima ni mikakati mepesi yenye sura ya, ya kuvutia au mikakati mizito ya kumondosha kabisa duniani Miongoni mwa mikakati laini waliokuja nayo ni kutaka kufanya compromise solution yani kuchukua taa wa chukuo zao itikadi zao na dini yao wachukue itikadi ya mtume fikra zake na na, na, na dini yake watanganye pamoja ndi wakaja na maneno ya wazi wakimtaka mtume muhammadin sallallahu alaihi wasallam aabudu katika dini yao mwaka mmoja nao waabudu katika dini ya mtume Muhammad sallallahu mwaka mmoja jawabu likawa wazi kila mmoja analijua lakum kumdini kum waliya dini nyinyi mna dini yenu na mimi na dini yangu Sura al-Kafirun kila mmoja katika sisa anijua ndio kwa jawabu la kupingana na na huo mtizama wao na na, na huo ushawishi wao akakataa sala hilo jambo la kufurahisha alikatakiwa ndani ya dola ya Islam ndani ya dola ya kikafiri ijapokuwa yuko juu ya makafiri wako juu yao oh. wana dola wana nguvu za kufanya kila wakitakacho lakini kwa uzito wa ujumbe aliokuja nao mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Walitaka wafanye dini mseto kwa lugha ya wazi lakini mtume pamoja na kwamba hana nguvu waliyomwamini ni dalili wanapata taabu katika ardhi ya maka alikataa Jambo ambalo limekuwa ni kinyume chake leo kama kuna baadhi ya Waislamu wa mbovu na chafu wanataka watengeneze picha kuonekane kwamba kwa mba kuwa na dini mseto si katizo. Tuchanganye dini kwa hoja kwamba kwamba kuna nini? Kuna ad-diano samaa. ad sama, ni dini za mbinguni. Hakuna dini za mbinguni. Dini ni moja tu ambayo inatambulika kwa usahihi ambayo ni Uislamu. Hizi zingine za kubuni kwa watu hatusemi sio dini, ni dini lakini ni wamezibuni watu. Ama moja ambayo inatambulika toka kauli wangu unaanza mpaka utaisha ni Uislamu basi tena alokamilisha alioleta ndiyo aliookamilisha na umekamilishwa wakati wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alyawma akmaltu lakum dinakum wa akmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislamu leo dini na nikaitimiliza neema yangu kwao nyinyi na akaridhia na nikaridhia uislamu uwe ndio dini hakuna habari adyanu sama dini za mbinguni Koyo, hili kwa hiyo hii ilikuwa ni uliokuwa sema ni mkakati mwepesi wenye sura ya compromise solution ya masura ya kuunganisha itikadi mifumo na na dini lakini pia walikuja na proposal mbalimbali ili mtume aweze kubaliana nao miongoni mwa proposal laini za kumshawishi walimwambia ikiwa wewe kwa haya uliokuja nayo unataka mali jamaa jamaana lakamwala hata takuna afna nasa minna utakusanyia mali mpaka utakuwa tajiri kuliko yeye katika sisi ikiwa Muhammad umekuja na haya una makatizo ya kuumo tutakutafutia tabibu atakutibu utapona hiyo haya uliokuja nayo ni kwa sababu unataka ufalme malaknaa atakufanya kuwa mfalme kwa sisi lakini yote mtume aliyakataa Angalia target ya mtume ni kuwa na dola. Na ndio maana alipohamia Madina anaama kutoka maka kwenda Madina si mkimbizi bali ni, ni, ni, ni, ni kiongozi anayesubiriwa apewe nafasi ya uongozi aweze kuwa sisi dola. Pamoja na kwamba alikuwa anataka dola ile ile aliyokuwa napewa na Makuraishi aliikataa. Bana ukitaka ufalme tutakupa ufalme ifahamika kwamba katika ardhi ya maka palikuwa hapana uongozi wa ufalme palikuwa pana daru nadwa kama bunge hili la Makuraishi likiwa na vichwa kama kina Abu Jahal Abu Sufyan, Ukba bin Mu'ayth, Ubaya bin Khalaf, Umay bin Khalaf Walid bin Mughira hao ndi walikuwa na bunge ikiitwa Darun wa pale maka walikuwa hawana nidhamu ya ufalme lakini walisema ikiwa ajenda ya kuleta Uislamu nataka ufalme wewe sisi ufalme 500 hiyo habari ya Uislamu atana nayo tukupa ufalme mtume alikataa sasa baada ya kuonekana hawezi kukubaliana wanachokitaka wakaa wakaeka propose ya mambo matatu waidh yamkurubika alladhina kafaru kumbuka walipokuwa mikakati wale waliokufuru allah anamweleza mtume wake miongoni mwa mikakati hiyo listhituka wakufunge au liyaktuluka au wakuue au liukhrijuk au wakutoe katika ardhi ya maka. wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin wanafanya vitimbwi lakini Allah ni bingwa kwa kutimbua vipindi, wa kutimbua uh, vizimbwi. Ko mikakati ni mitatu sasa. Afungwe au wae au watolewe katika miji na mikakati hii inawakumba wale wote walio njia ya da'wa kama alivyopita yeye ukisimama ukauzungumza Uislamu kama ni mfumo kamili wa maisha ni complete and comprehensive ideology ni mfumo ambao unatakiwa utoe mifumo mingine wenyewe uwe juu uweze kusimamia maisha ya watu duniani ukiwa na nidhamu sahihi una dola sahihi ya Kiislamu kama sisi Mtume Muhammadin sallallahu alaihi kuwasallama haya matatu hawezi kuepukika na kama Allah atakuwa amekunusuru wamekunusuru lakini ndiyo anayowapikia wale ambao wamebeba ujumbe wa Kiislamu kama alivobeba mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo ikaanza mikakati sasa ya kuangamizwa mtume ifahamike mtume kapitia majaribio tisa ya kuuawa miongoni mwa majaribio hayo Jaribio la kwanza kabisa ambalo limepita ili iweze kumwangamiza mtume au aondoshe kama walivyokuwa naona wao ne udhia nilikuwa ni jaribio la la makuraishi walikuja na mmoja katika vijana wa makuraishi ambaye alikuwa anaitwa Ammar ibn al-Walid ibn Mughira ndugu yake na Khalid ibn Walidi ndugu yake na Walidi ibn Walid ibn Mughira kijana shupavu na huyu Walidi ibn Mughira alikuwa na tarehe kubwa hata ndani ya Qur'ani ni mtu ambaye Allah alimjalia watoto wenye wa akili na nguvu na ujasiri alikuwa na mali na watoto wake wote walikuwa smart hawa wakasilimu Khalidi wa, uh, Khalid ibn na, na kaka yake Walidi ibn Walidi sasa wakaja na ammara, alikuwa ni kijana supavu sana, hodari mzuri, mwenye akili Wakaja naye kwa baba yake mdogo Abu Talib. Wakamwambia sikiliza bwana. Huyu mtoto wa ndugu yako, kaisha tu maudhi ya kutosha. Kama ni shida ya kijana hodari makini mzuri, tunakuletea huyu amara, utupe huyu mtoto wa ndugu yako tukamulie mbalini tushatoka na maudhi yake. Yale maneno baba mtu kaaskia na kaenda akamwambia mtoto wa ndugu yake Muhammad ibn Abdillah kuna moja mbili 3 4 5 unayazungunua unayasikia haya akasema anayasikia babangu lakini ni kitu kimoja hata kama watakueka juu uwe, mkono wangu wa kiume na mwezi mkono wangu wa kushoto niache ili jukumu nilopewa na Allah siwezi kuliacha imani moja katika mawili Ima imani au nipate ushindi siwezi kuwacha uislamu Angalia msimamo um, aliyokuwa nayo kipenzi chetu Mtume Muhammad kwa ajili ya Uislamu. Leo tuna msimamo katika mambo ya batili tu. Hatuna msimamo kwa ajili ya Uislamu. Alikuwa yuko tayari na afe lakini asiache ujumbe wa Uislamu. Hilo lilikuwa jaribio la kwanza na ammi yake aliposikia hivyo naye akarudi kwenye msimamo akasema hicho kitu hakiwezekana. Jaribio la pili lakutaka kumuua mtume Muhammadin sallallahu alayhi Waslama lilifanywa na habisi mmoja akiitwa Ukba bin Abi Mu'ith huyu ndio nimemtaja kwamba alikuwa ni katika wale asada kureishi wanaunga bunge la makureishi katika ardhi ya maka katika Darun Nadwa yeye ana aliazimia kumuua mtume na tukio lake alikuja akamkuta mtume yasi wali anasujudu Akachukua mshipi wake au ya klemba yake akazungurusha katika shingo la mtume akawa anamnyonga. Habari ikamsikia Abubakar sidiki wao wameka hapa na kati sawaiba wako yanamkuta ya kumkuta akaja akawasukuma akizungumza maneno yanayofahamika kwa mujibu wa tarehe ataktuluna, rajulan an rabbi rabbiyal Allah Hivi wanyewe mnataka kumuua wa mtu kwa kusema tu Allah ni Mola wake? wanasema katika tarehe tukio mpaka lipelekea mtume kama kupoteza fahamu hilo pia lilikuwa ni la pili katika majaribio ya kutaka kumua mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ama tukio la tatu katika majaribio la kutaka kumua mtume Muhammadii likuwa tukio ambalo alifanya Abu Jahali mwenyewe akasema nikimkutania pia mtu, Muhammadi wasali kasujudu nitaenda kumdidimiza na maboti yangu aski ya mbalini kweli moja katika siku akamkuta mtume anasali katika Kaaba. Alikuwa hamuogopi mtu yeyote. Mtu Hajapata pom mtume kuwa na uoga hata siku moja katika maisha yake. Na hiyo ndiyo amerisisha katika umma wake mpaka leo tunasema la ilaha illa Allah ni kwa sababu dini hii ilipitia katika vifodhi watu wasiogopa isipokuwa na muogopa ni Allah pekee yake. Akawa na sali, kazungukwa na maadhu ya yani katika Kaaba. Kaja akakutwa akasujudu. Alivamkuta msaidudu akawa anataka kwenda kumuua kama alivosema lakini alivo alivosomea karibu wakamuona anarudi nyuma mwisho akambeia hevipi bwana ujasiri na na maneno yote na nini kulikoni mbona unarudi nyuma anasema laiti nililiona mimi basi angeliona mwenye yote kati nyinyi hapa maka anza nakikimbia nimeona handaki kubwa lina moto ndani yake kwa ile ilikuwa ni miongoni mwa jaribio la kumuua mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ama jaribio lingine jaribio la nne lilikuwa ni jaribio sasa ambalo ndiyo linasibu katika tarehe ya mzi huwa safar ni kwamba baada ya kuonekana majaribio ya mtume mmoja mmoja kufeli baada ya matakwa yao kuyapeleka babake mdogo limefeli pia sasa na mtu babake mdogo mwenye alikuwa akimsaidia na kumu, na, kum, na kumkiingia kifua kashakufa sasa. Kukakaliwa kikao katika daru nadua Wakaweka mkakati mmoja kwamba hapa kuna makabila takriban 25. Kila kabila mmoja alitoe kijana mmoja. Kijana ambaye atakusimama wakaunganika pamoja waidhamia nyumba ya Muhammad kisha wamuue. Baada ya kufanya hivyo hakuna watu watakuja kulipiza kisasi kwa sababu wote katika makabila yote tume shiriki kumuua. Mkakati ukawe katika daru Nadwa, bunge likapitisha azimio likapita vijana wakaandaliwa. Kweli, katika usiku wa Hijra, ameo usiku mtume alihama, walikuja katika nyumba ya mtume Muhammadin sallallahu wa alaihi wasallam wakijizatiti kwa silaha zao. Wako tayari kuyaondosha maisha ya mtume katika mgongo wa ardhi? Taarifa imekuja kutoka Allah Azza wa Jalla. Kuna moja mbili tatu 3 tano na nazo hizo lazima lishindwe cha msingi muache Ali kisha mkabidhi amana za watu watakapokuja wapea dha amana zao akamlaza ali katika kitana chake akapita hali yakuwa ampigwa na usingizi akaondoka zake ili pia ilikuwa ni jaribio la kutaka kuondosha maisha ya kipenzi yetu mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam barakallahu li wa lakum wal jamee al muslimina wal muslimat faya fawza al mustaghfirina wa anjata al saibin astaghfirullah wa antum muqinoona bil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 Ifahamikie hata Qur'ani imeeleza kueleza Waislamu kwamba je huyu mtume mlionaye akifa au akiuawa ndio mtarudi kwenye ushirikina ikiitaka kupifa uelezi wa waislamu waliutambua wa vipi ujumbe wa mtume je ni kwa sababu yupo ndio maana amekuwa ni waislamu na akifa hatakuwa na habari na waislamu au ataendelea kuwa ni waislamu miaka yote katika maisha yao Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani yake tukufu wanasema wama Muhammadun illa, illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul afa imata au kutu كلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يذر الله شيئا وساجد الله الشاكرين جاء محمد اصبقه نبي متوم والله سبحانه وتعالى ومضى قبل yake متومين جيكوا takufa kwa takawaida au akauwa ni mtarudi katika ukafiri na atakayarudi ukafiri Jambo hilo haliwezi kumdhuru Allah kwa chochote na Mwenyezi Mungu atawalipo wale ambao wameshikuru na kuendelea kuwa ni Waislamu wa kweli. Kwa sala la kutaka kuuliwa mtume lilikuwepo na majaribio yalikuwa ni tisa. Tukiingia tukiendelea kuangalia jaribio la tano lilikuwa ni jaribio la moja katika makureishi, ambaye baadaye alislamu akiitwa Suraka bni maliki. Baada ya Makuraishi kushindwa ile zoezi la kupeleka vijana 25 kumuua wa mtume wakatangaza dau atakaimu wa Muhammadi ngamia mia moja wekundu ngamia wekundu kipindi hicho nitasawa leo ngamia mekundu ukampa samani ya zama za sasa gari ya thamani kubwa iwe ni Bugatti iwe ni Lamborghini iwe ni Audi iwe ni Rolls-Royce ndio sawa sawa na ngamia wekundu kwa zama hizo sasa nitatolewa mia suraka akaona ofa faizi haziwezi kuiacha Mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam njia na sahaba wake kipenzi wake rafiki yake hata kabla ya kusilimu kabla ya kuwa mtume Abu sidiki Siddiki wanaenda wa Madina Yeye alikuwa ni bingwa kuangalia nyayo akiangalia nyayo anajua hii ni ya ngapi huyu aliopita ni fulani yani atakufuatilia mpaka akupate kwa nani akafuatilia akapata nyayo mpaka akawakuta hao wapo mbele yake Suraka alikuwa ni jasiri Alikuwa na uwezo mkubwa wa akili kubwa kupigana na kila kitu. Akajoa mingi ndamwenyewe zingamia 100 na jifata, Kafika kamaona mtume na na, na Abubakar mbele ya macho yake. Sasa fanya unalotaka kufanya, shughuli ilikuwa ngumu. Kila farasi yake akipiga tambo kumsongelea mtume Muhammad anatitia ardhi. akinyanyuka akipiga tambo anatitia ardhi. Akaona o hili balaa. Kabla Muhammad yaishi basi. Yaani bana yaishi mimi basi bwana je habari tangamia bwana bana Aishu tena yaisha mimi nipate tu fursa ya kuondoka na farasi wangu nirudi huko akamwambia kuna shida hakuna shida ya suraka wewe endaza na nakuahidi kitu kimoja tu pindi Uislamu utakapokuja kufungua dola ya fursi maraka kwa mtu wa biashara kwamba dola ya suri itakufa ile crown ile kofia ya, ya mfalme wa wa fursa utapewa wewe wasi lolikuwa na thamani sitatakuwa upata thamani zaidi kuliko ngamia 100 ile crown ya mfalme utapewa wewe na kweli wakati khalifa Umar ibn Khattabi akaivunja dola ya kfursi na ile crown akamkabidhi Suraka kwa sababu ilikuwa ni ahadi aliyowaahidiwa na mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo ilikuwa ni sikola tano la kutakuuawa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ama tukio la sika ilikuwa ni jaribio la kuuawa bwana mmoja anaitwa Umair ibn Wahbi. Hu Umair ibn Wahbi. Biye katika majlisi yake akiwa maka alipanga mkakati bana nyie mmeshindwa kumuua mimi nitakwenda kumuua mwenyewe. Yakiwa na akiwa na Sufiani ibn Umayya, wakawa na jadili ala hilo. Mtume kisha ingia Madina sasa. Tumeona huko nyuma mwanzo mpaka na ni anakwenda Madina watu wanaweka mikakati ya kumuua sasa kachaoingia Madina Bwana akasema mimi nitakwenda Madina na nitamwangamiza. Kuna watu ambao wakiazimia lao lazima walifanya, hawangalie uzito wa jambo lolote. Madina ni ngome yake. Madina ndio dola yake imesimama. Madina kazingirua na makomandoo wanaomlinda. Lakini Bwana akasema nitakwenda na nitamuumwa, asabadilishi msimamo. Yeye kwenye msimamoo alikuwa ni yeye na bwana mmoja alitasimama ibn Uthali. Tomama ibn Usama alikuwa nikiongozwa mji unaitwa Yamama naye aliazimia hivyo hivyo kwamba huyu Muhammad ikashakuwa kero kasahuo baadhi ya masaba lakini akasema akashakuwa kero mimi ninakwenda kumwangabiza peke yake akachukua silaha zake akaenda mwenyewe katika mji wa Madina vile vile huyu Umer Akali akasema mimienda kumwangabiza Muhammad sallallahu alaihi akafika alipofika akakaribishwa na Umar Umar ikamkaribisha wakana akamuingiza aliyokuwa kwa mtu Muhammad sallallahu alaihi msikitini Kufika kule akamsalimia kwa salamu ya Kikuraishi ambayo alikuwa anapenda kwa anapenda uh, kusalimiana kabla ya Uislamu. Akimwambia an'am sabaha. Hiyo ni salamu ambayo walikuwa na kabla ya Uislamu. Mtume Muhammad (SAW) akasema kad akaramallahu bi bitahiyati khayrin min tahiyatika ya Umayr. Sisi Allah ametupa maamkizi bora zaidi kuliko maambukizi, maamkizi yako ya Ameen. ametwambia sisi tupeane salamu ya watu wa janna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hiyo ndio maamkizi aliyotufundisha Mwenyezi Mungu. Na haya ndio maamkizi ambayo Uislamu anapaswa kuwa nayo. Kuna baadhi ya watu ukimwambia asalamu alaikum wanaona hujamsalimia mpaka umwambie shikamoo. Haya nini maana ya shikamoo hajui? Ala. Ndio vipi sasa? kwa baada ya pale akawa ana ana, ana, ana, ana upanga wake na alikuwa amedhamiria kachaweka upanga wake tayari ili yaweze kufanya juu ya jambo hilo mtume muhammed al sallallahu alaihi wasallam akamwangalia al kisha akamwambia famaba sayf ka fi unqqa we nipe habari ya ilo Ilo upanga lako shingoni kwako una, una habari nalo gani umekuna lilagenda gani tena akamwambia niambie ukweli hasa nini dhamira yako niliyokupelekea mpaka uje hapa yule bwana akajieleza alipojeleza akamwambia zoezi halimwekaniki kisha akaondoka zake kama alivyomwacha kumama ni usali na huyu pia akamwacha kukumalizia kwa sababu ni hutuba jaribio la saba la kumuua mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama lilifanywa na mayahudi wa Banu nadir. walimwe mtume alikwenda katika ziara katika mji wao wakawa wametegesha jiwe juu kwamba atakaofika sehemu ambako amemtengwea kikaa lile jiwe lidondoshwe wapi na apigwe na afilemba nini kweli akawa amekwenda katika eneo ile lakini Jibrila alayhi salatu wasalamu akaja akamueleza kwamba kuna tukio ambalo limepangwa zidi yako ukikasae mfulani utapigwa na jiwe mtume akaondoka zake na masaba aliokuwa pamoja naye na tukio la nane likuwa ni chikio la sumu ambayo sumu ile aliandaa mwanamke wa yahudi ametia sumu kwenye mbuzi mbuzi kampika vizuri kamletea mtume salama Riwaya tofauti anajua ya nyama hii ya mbuzi. Kuna riwaya inasema kuna baadhi ya masahaba wawili walikula wakafa na kuna riwaya nyingine Mtume alikula lakini haikumdhuru na kuna riwaya nyingine kabla ya kula nyama ya mbuzi ilizunguruzwa ya Rasul Allah la taakuluni fanni masmum. Ewe mtume Allah usinile mimi nimetiwa sumu. Huyo ndiyo Mtume Muhammad anasemezwa mpaka na na vitoweo kwa utukufu wake. Ama tukio la mwisho liko ni tukio la munaafiki munafikuna wale watu kama mbili wakafanya wakavaa mula, wakao mulasamu. Mulasam ni mtu ambaye anafunika na macho peke yake. Wakiwa katika viunga vya sahabu kumtume katulia peke yake wakamzingira lakini akashtuka, kushtuka kwa watu wamemzingira na wana wamefunika macho yao aka kama akapiga kelele akatoa sauti hivi vipi wale mabwana walipoona kama kwa alilala wakakimbia msahaba bale alipoona kama mtombe kashtuka wakaja vipi asema kuna wako walikuwa wamzingira lakini kusudio lao waweze kuniua akamwambia unawajua akasema sijawajua kwa sababu walikuwa wamfikika nyuso zao hebu tupea alama zao akaka, akatoa akawaelezea sitadha akasema sisi tunafahamu vipando vyao Msaba kaambia tupe ruhusa tuwafatilie na tuwaue akaambia waacheni watu watakuja kusema Koma Muhammad ana uo first wake ili lilikuwa katika tukio la tisa la ambapo katika kibaya yangu ya leo ya jaribio la kuuawa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kama Waislamu hatuna kuisoma historia yetu, tukafahamu yale yaliyopitika katika maisha ya mtume Muhammadin. Mpaka leo Uislamu unatufikia hapa yamemkuta mauzi mengi sana, mauzi mengi mno. Kiacha kwa mauzu aliyomkuta maka mpaka alitamani nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala imfike wakamanzia kutu yangu Allah azza wa jalla anasema am hasabtum an tadkhulu aljanna bifumna thani mtaingia peponi kwa uraisi raisi kama na pepo leo Walama yaatikum matsalu ladhina khalaw min qablikum kabla haja kufigeni wale waliofika wale walikuwa kabla yenu masatuhumul ba'sa yaliwafika mabaya wa na madhara wa na kutetemeshwa na makafiri katika mgongo ardhi hata yakula rasul mpaka akasema mtume walazina amanu na wale walioamini wa pamoja naye mata nasrullah lini itakuja nusura ya allah mtume alitamani nusura kwa mazito aliyompika katika mgongo ardhi. sisi wafuasi wake tusira pepo hivo wala tusifanye kuwa ni ngumu hivo aka mtu akaonekana haja close kunabe phone hapana na wana siweke pindo kailehisisha sana pepo sala salatano nikamtembelea mgongo la nisubiri nife niende ferdausi nikakutana na mahuraini wazuri wenye matoa vikombe kiraisi raisi tu wa utaki kushughulika na dini yako unataka ku, ya kusibu majanga kwa ajili ya dini yako uislamu wako laini laini basi hivyo tu a a bora mbora kama mtume Muhammadin Kapa yamempitikia majaribio 9 ya kifo. Majaribio 9. Wewe hata habari unaf. swala yenyewe ndio kama hivi leo siku ya Ijumaa umebeba ume fikra za Kikristo akichoni kwako. Kwa, kwa maana ibada ni siku moja ya Ijumaa tena sala ya Ijumaa. Bas, alafu unasubiri janna. Mm. M. Janna kwa Ijumaa ya peke yake. M. Mm. Hami na peto hivo wanao wangu wa sirembi mtamsamee. Saka kwenye ujumla lazima tuambiane. Pepo ya Ijumaa mpaka Ijumaa, hamna. Ama pepo ya kusimama katika Qur'ani na pepo ya kupita katika maelekezo ya Mtume Muhammadin Hiyo ipo shakhé. Ah hiyo ipo. Lakini usubirie Ijumaa tena unaangalia kutuba maki mpaka sasa hivi ninapozungumza kuna watu moyoni wanashinda kuniambia tu, "Ha malinzi?" Yaani uko na fursa angalia ah yaani mu jamaa vipi huyu? Namaliza Sheikh wala usikaznike sana. Lakini pepo ya Ijumaa hamna. Lazima uswali salatano kwa wakati. Kama ni mwanamke lazima aswali salatano ajisiri asome Qur'ani yapate suna za mtume kwa kiwango chake. Hapo Allah ataita huruma zake. Lakini mengi katika mengi ambayo tunatitotwafanya kama waislamu hatufanyi leo kwa sababu hatuko ndani ya dola ya like Kiislamu. Haya machache unaweza basi yafanye kwa utaratibu wake. Wewe msikitini mpaka Ijumaa tena unakuja dakika 2 za mwisho. Mambo mengine ya kidunia kwa uko frontline. Kwenye mapira uwanja wa taifa kuna haya masimba na maya kuna watu wanaingia tak mbili pale na viporo vyao wanatoka usiku Na umevaa ma majesi -ma ya kamari sport pesa unatangaza kamari aliakuwa unajua au hujui upo tu lakini kwenye Uislamu habaruka Ukieleza kusosamu mzito, changia Uislamu usafi, fanya dawa hutaki, tekeleza ibada hutaki, alafu unasubiria Ijumaa uswali, uondokeza zako kapata firdausi. Mm. Kama ni firdausi anaitwa Allah. naamna Lakini labda kama kuna mwingine anaitoa sawa. Kubwa zaidi tekeleze ambayo tunaweza kuitekeleza na tutakapokuwa tumepata misihani kwa ajili ya dawa kwa ajili ya Uislamu tujuwe huko ndiko kupita Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tusianze kulaumu na kuona kama tumefilishika, tumeharimikiwa, dunia imekuwa mbaya. Hakuna kiumbe bora kama Muhammad. Alikuwa na ulinzi wa malaika, alikuwa na ulinzi wa masahaba, alikuwa na ana watu wanaompenda, walimpenda, wanampenda mpaka kiamo atampenda. Lakini alipitia mazito kwa ajili ya Uislamu. Sio lazima hukumbo na matatizo ndio ndio kwamba wewe ni mwanadawa kisasa. Ah, lakini ikikukuta kwa ajili ya Uislamu wala wa usiwaze rudi katika historia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tuishi hapa ndugu zangu katika imani hii hutuba maneno mazuri ni machache kueleweka. na mwenye akili ni yule anayechukua ya msingi na kuyafanyia kazi alladhina yastamiuna alqaula fayatabiuna ahsana na mengi yanazunguzwa ya msingi wanachukua na kuyafanyia kazi ama wale ambao ndio wengi katika sisi anaondoka huko hana chochote katika hutuba kabisa Akifika nje ataanza kummsifia mzungumzaji akobadilisha maneno na viapo basi wallahi jamaa najua kuzungumza ule wallahi jamaa mkali member akia Mungu jamaa yuko sawa masafia mtume jamaa najua inasaidia ni yani huna loloto lolotokana na kwa ni viapo tu na Allahu malaikatu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wasallimu taslima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 فرض الله على الخلفاء الراشدين وهم الكثيرون بالكثير منهم ابو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب والان الذين بكوا وهم الكثيرون بالكثير عن صحابه رسول الله اجمعين والان الذين تبعوهم باحسان الى يوم الدين اني داع فان ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم ربنا علينا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا وهدينا سبلا السلام Allah tunakuomba utufanyie pesi katika mazito yetu, murekebishe vijana wa Kiislamu waipende na kuithamini dini yako, wafahamishe dini wakina mama wa Kiislamu waipende na kujisili na kuithamini dini yako. Tuwafanye mapenzi yetu ni kwa ajili yako. Jalia ya tupandane na sisi kwa sisi kwa sababu yako. Yaondoshe mapenzi ya dunia katika mioyo yetu uweke mapenzi ya Uislamu katika nyoyo zetu. Ya Allah tunakuomba hakuna mwenye kuomba isipokuwa wewe, tufungulie milango ya riziki zetu. Mwenyezi Mungu anayojua hali tulionayo Allah zifungue riziki zetu ya Allah zikiwa mbali zikurubishe zikiwa aridhini zitoe zikiwa mbinguni seremshe na utujalie risiki yenye kwa yenye uhalali ya Allah ikiwa risiki itakuwa sababu ya kwenda motoni basi tuache katika maisha haya wakatupa maisha yaliyo kuwa bora zaidi tunakuomba hakuna mwenye kuombo isipokuwa ni rabbul alamin wanusuru ndugu zetu walio magerezani kwa tuhuma zisizo sahihi ya Allah wafariji familia zao wape subira katika mitiani yao Allah tufungulie pesi katika riziki zetu waliokuwa hawana waume basi wape waume umeonyeheri wa na wao waliokuwa hawana wake basi wape wake wenyeheri na wao Mwenyezi jalia baada ya tu sisi tuweze kusimamisha maisha ya Kiislamu ya Allah jalia kuwa ndo sisi ndo sababu ya kuendeleza maisha ya Kiislamu Kuhukumiwa na kitabu chako na sunna za mtume wako Allah kila haja inashari katika umma wa Kiislamu Unaijua ya kithiri ivunje ya kidhamiri asiweze kusimama ya aljalal al walikram ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى اللهم على محمد ولا اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين واقم السلام الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله رب العالمين الله اكبر